Du hör mig i alla fall, eller? Ja, jag hör dig. Ingen robotljud, ingenting. Nej, det är lugnt. Ja, hör du mig? Ja, jag hör dig. Gott. Men i alla ja, jag har typ en halv timme på en Okej. Okay. <laughs> är du med då? Ja, det är jag. Hör Det är, sånt här chans, chans får man bara en gång i livet tänkte jag Välkommen till podcasten Lukas och Simon Yes Hej Lukas Hej Simon, hur, hur mår du? Jaha, jag trodde jag var först Jag mår bra i alla fall Jag är, jag är trött <laughs> <laughs> det, är, det är lite samma här men jag, jag är nog inte trött av samma som du Nej, det har varit en, en vecka i mitt yrke Jag har jobbat 65 timmar på sju dagar och Så, så att, det tar lite, man sover gott nu när man är ledig Kan man, kan man säga att du är närmare slatan än vad är din flickvän just nu? Eh, nej, ja, in, inte just exakt nu, för nu är hon, nu är hon faktiskt här så okay. att, Men de här fem dagarna har nog nästan varit Ja, vad, vad, vad har hänt? Vad som har hänt? Ja, det är Paris SG eh, Som ägs av en stenrik eh, Vad ska man kalla det för? Investerare egentligen Han är ingen olje-tjejk gamla, En gamla tennisspelare Investerare, precis gamla gammal tennisspelare Katars eh, näst bästa genom tiderna har varit som bäst 995 på värdsranking. Ska, det... ska vi ska jag slänga in här att vi, vi har startat en blogg också på, på hemsidan. Ja, det är klokt, det är klokt. Där har jag skrivit lite om den här gamla tennisgodingen. Ja, det kan man gå in och läsa. Men fortsätt. Och hans ja men precis hans, det är väl egentligen hela Katars idrottskomplex som han får representera för nu. Paris SG som han då äger 70 i plockar in ja, egentligen allt de kommer över och nu är det senaste måltavlan Slappan Mm, för de har tidigare värvat Thiago Silva och Marco Verratti som vi kommer tillbaka till senare. Yes och Navettsi. Och Navettsi, or, oh, förlåt. Ja, mm. ah, det är okej. Okay. Det gör det inte. Det gör det <laughs> inte någonting. <laughs> Och det är ju bara liksom pålägg till pastorer och allt det här som kom in Tiago Motta som kom in förra sommaren mm, Men det så känns det, som att det, det är lite mer tyngd nu inför den här Ja, det här, är, det här är omgången med två Så nu, nu bara gasar den det, det finns mycket bensin där borta Det är det vi fara just nu ja, nej, va, va, men det, Vad tycker vi om det då? Jag gillar det Taktiskt. Jag, är, jag vet, det är tråkigt för italienska ligan som redan är på nedgång Milan som Zlatan nu förmodligen lämnar känns ungefär lika sexigt som en bandyfarsa det är liksom, ja, De är ingenting utan Thiago Silva och Zlatan. och liksom, Tittar man på Serie A-överlag så är det lite sådär Mm. Jag, tror... Jag, tror, jag tror han får bättre lekkamrater i Paris Absolut, och nu kan han ju vinna den där fucking Champions League faktiskt. Precis uh, Milan skulle nog aldrig kunna göra det Det är ju den stora anledningen till att slatan lämnar Milan han har, ju, han har ju faktiskt sagt att Eller sagt Nu, nu sägs ju faktiskt ingenting uh, Men i det italienska medier så är det ju personen nära Slatten Som har sagt att han, han vill egentligen inte lämna Milan Men klubben har väldigt dåligt med pengar Slattan har ett väldigt stort kontrakt Han har skrivit i sin bok om att det betyder ganska mycket Att få vara den här mest välbetalda snubben Och när klubben då vill ja, mer eller mindre halvera hans lön Så ja, då är det inte... Då är det väl inte så aktuellt För honom att stanna Och det är få klubbar i världen Som, som har råd att köpa slapp Och PSG är en av dem Mm. Det, det är väl lite Samtidigt är det väl tråkigt För fotbollen också tycker jag att, att en klubb kan vinna och köpa Så här mycket spelare för så mycket pengar Ja, du det är det är... pratar om Financial fair play Och jag vet inte var vad det är Det verkar inte ha kommit så himla långt Nej, alltså tanken är väl att det ska likna Ett, ett lönetag som de har i NOL, Vilket mm -hmm. känns uh, Rätt så rimligt ändå Ja, men nu håller du på att bli Och liksom, så, så länge det är Enskilda ägare Som nu när det, är, det faktiskt är Miljardärer som, som köpes in i klubbarna Då tycker jag heller att det är inget fel av spelarna att pressa dem på pengar För det, de gör ju det här de, de plockar ju med storskärnor som om det vore leksaker Exakt, det, det blir ju det blir, det blir ungefär som att fuska på FM Ja, men lite så Och då, då tycker jag inte att det är något Som det sägs nu då Så, så är det liksom slattan sitter och mjölkar ut pengar Det är därför kontraktsförhandlingarna tar tid För att han vill som tröst Ha så mycket betalt som möjligt och om det nu är så så tycker jag att han, han är ju helt rätt Han, han vill ju inte, han vill inte lämna Milan och den här killen är God för ganska mycket pengar Så att, jag tycker Zlatan gör rätt I det här fallet Men, men liksom för fotbollen så Fotbollen mår ju inte bra Det kommer ju gå åt helvete. Ja, det, kommer ju, det kommer ju bli Det, så, det kommer ja. att gå in i väggen Eller hur, ja. hur man ska uttrycka det, det kommer, liksom, Någonstans kommer det nå en gräns Där det inte kan Ja, för Liv, andra, andra klubbar måste ju Komma i kapp också Och de resurserna finns inte om man inte har En sån här ägare Men, men för att andra klubbar ska konkurrera Så måste de ju erbjuda här Och det, med, det man ska veta Är ju ändå att PSG var ju inte ens ligan Även fast de satsar på Pastore och Thiago Motta Och mm. ja, alla andra de har köpt in Jag har inte alla på, har inte alla på I huvudet så här direkt men de det var bra Alex från Chelsea också Dacebacko Ja, ett jävla gäng Och ändå, äh, ändå gå Montpellier Och vinner hela ligan så. Ja det Men... är ett, ett år som var upp Men den Man lägger mycket vikt Man har ju lagt mycket vikt på Pastore också som är, Man får inte glömma bort Att han är inte sinna gammal Han är ju 22 så Nej och har inte haft så stor erfarenhet Från den här nivån bon, liksom. Det är inte helt Han kanske har haft lite för mycket Press på sig Han kanske inte ska vara stjärnan nu Men han kommer nog vara en, en stjärna I alla fall kommande år Absolut, han är väl en av de största talangerna Som, som finns ja. idag Ja, de tyckte ju att det var 380 miljoner svenska. Så att uh, Någonting finns det väl i honom Jag har inte sett honom så mycket han har spelade i Palermo Jag har inte Ja, ser jag Har gått lite i andra hand för mig Bakom Premier League Han har väl inte varit så, så här, Jätteutstående då. Han, varit en, han var väl Han var väl en playmaker i Palermo Men han fick inte spela Jag ska inte svära på allting heller, Men han, han var ju inte så Han var inte 380 miljoner Nej det, det är liksom Andy Carroll var världens åttonde dyraste när han såldes för ungefär 450 miljoner eller mm. 400, 450. Så, att, så man kan mm. tänka att det måste ju vara någonstans topp 20 I den här övergången Och i så fall så är det ju Ja, topp 20 i världen är ju inte vad det pass då går de på, på rakarv nästan Och passar ut 20 nummer som är det. Hade han, hade han varit 25 och hade presterat lite i Serie så hade man kunnat, kunnat, mm. kunnat fatta att han, att han gick för de pengarna men, ja. ja, nu är det bara något, något år, som en nån bra säsong som man går på när man har plockat in honom Men, men det var ju ett år sedan i år sen. så att vad, jag vet inte vad, vad tänker du om Zlatan gång jag tycker det är häftigt om man, om man kollar upp vilka klubbar han har representerat eh, Senaste åren så är det ganska häftigt eh, Nu kommer han att gå till ett eh, storsatsande PSG som, som faktiskt Med det här laget så har de en chans att Gå väldigt långt i Champions League Och det vore, det vore ju fantastiskt Om man kunde Få vinna allt som går att vinna På, <clears throat> på klubbnivå <laughs> Vad händer med rösten? Ja, nej, men faktiskt det är, det, är liksom det här han har drömt Milan hade aldrig kunnat göra det. De hade ju liksom, med, i princip samma trupp som de hade förra året så har de satt eh, köpstopp mm. Och, eh, av ekonomiska skäl. Så att, eh, de hade aldrig kunnat göra det De hade inte kunnat gå mot en kärnplatsvid. För det finns alldeles för många lag som är bättre. Och samtidigt så får de inte det här tunga matchandet i ligan. De här värdemäten. Serial är fantastiskt lågt i skulle jag säga. Ja, för tillfället så gör det det, här, tyvärr. För tillfället så gör det verkligen det. Det är liksom och inte som går igenom någon slags generationsskifte på gång, lite unga brassar och sånt bland annat. Men, men storklubbarna vilar just nu, nästan säga. Mm. Det är, han, det, det, är helt, det är helt rätt läge i karriären Att gå till PSG Ja, jag tror det, absolut För nu har han Det skulle kunna vara hans bästa år Framför honom Men frågan är, frågan är hur motiverad Han är för PSG egentligen. Alltså, med tanke på att han nu helst Hade stannat i Mila. Jag tror inte det här kommer att ha någon betydelse För honom när han, när han går ut där Och är fullsatt på läktarna Och de bara skriker efter honom då kommer han vilja göra målen då tror jag Och förhoppningsvis liksom Förhoppningsvis så är det så att Med, med nya lekkamrater så, så kanske Zlatan blir glad Igen Det har ju, det har ju visat tidigare också mm. Fan han avgjorde ett klassiker Mot Real Madrid liksom mm, Då hade han ju också, då hade han också En liten rog Egentligen säsongen som har varit Nu har ju Zlatan Varit sjukt stor Vad man ser till liksom samlar man kreativiteten på Milan's mittfält så uppnår du kanske en storspelares kvalitet sammanlagt. Det har inte varit det har inte alls funnits. Alltså, det har varit jag tycker att stundtals så har det varit en ganska brunkig start man kört med, som har alldeles för låg klass ändå så gör släppen så många mål som man gör och så många assist som man Ja, han knäppte dit uh, 35 mål på 44 matcher totalt. Det är rätt så bra det, som Stefan Fors hade sagt. <laughs> jag kom, kom jag. Ihåg det. Kommer ihåg det när vi skulle spela en cup mot uh, GIF Sundsvall? Alla är skitlädda, vi hade aldrig mött ett sånt här lag. Och så, uh, de var ju så pass bra, de hade inte förlorat på flera år. Och mm. uh, allt Stefan Fors hade... Våran tränare hade att säga innan matchen Det var Grabbar, drick vatten Det är rätt så bra <laughs> Och sen eh, Så gick vi ut och torskade med femmet då gjorde vi själv mål efter en och en halv minut eller Och sen så bara här, smörjde de på Ja, nu när du säger det så kommer jag på det, det Jag har det tror jag Det satt långt inne Ja eh, Ja, nu tappade jag bort mig lite Men, men, men det kändes värt det, faktiskt <laughs> Ja, då de ta del av det här, våra också Ja, eh. lite nostalgi Ja, men vad, vad tycker du om Mino Rayola då? Mino Raiola? Eh, det är en som Han är väldigt, väldigt principfast Jag hade en kompis som frågade mig Vet man ungefär vilken tid det blir klart Imorgon Frågade han igår så Tanken är väl att det ska bli klart idag då, att, st ja. Jag sticker in här ja, då, jag, jag såg på Twitter Att de höll på att trycka upp tröjer I detta ja, nu Ja det gör de Men eh, han, han är inte helt klar Men min, min, min polare frågade alltså, Vilken tid blir det klart imorgon Då svarade jag Det blir klart Minora i ålen det, det, är liksom, det är precis så Allting handlar om Minora Iola han, han är nog, Minora Iola är mer eller mindre En psykolog Han, kommer kunna, alltså han, han kan det där älspelet han kommer, han kommer kunna mörka ut Alla de andra som, som Zlatan vill trösta sig med Om det är så ska man säga. Det är, det är liksom obekräftade uppgifter I Gazzetta, Dello Sport Och så vidare, Correo, Dello Sport Alla italienska tidningar men han är ju Ja som du säger Han är ju en räv Men samtidigt så skulle Han skulle inte vara, han skulle inte vara i Paris Om inte Zlatan hade sagt att han skulle åka dit Nej För alla, alla beslut som Rayola tar är ju grundade på Slatans åsikter Eller av vad han vill mm. Och sen är det ju också Han äh, Han har ju sin Maxwell där också. Som har följt med hela karriären Genom Ajax och genom Inter och Barca Och nu blir det väl PSG också mm. Så att eh, ja, De är goda vänner va? Ja, de är väldigt goda Han har varit en av hans Bästisar hela världen mm. Så, att, så eh, Någon liten lycka Har han i det eh, Även om han nu Som sagt helst hade velat stanna en mila men man måste ju ändå liksom ta in lite andra Detaljer i det här uh, Om vi tänker lite bredare han, mm. har ju, han har ju fru Och två barn mm. Och mm. Uh, det, det är inte bara Att slita upp dem från skola Och Unggänges liksom kretsar Och, de... och liksom allt vad det innebär Nej, Precis, och familjen har ju bott så pass många år I Italien och i Milano det, det är där de har italienska namn också Vincent och Maximilian så, att, så att det är liksom De är ju, det är ju där, det är där De på något sätt har rotat sig mm. Och nu, nu slits de upp Tvingas bort Det känns, det känns lite som det är typ Vad ska man säga De sista åren i karriären Ja, absolut Jag tror, jag tror att det här är det sista kontraktet Som slatten skriver på I sin karriär oh. Möjligtvis någon års lång Förlängning sen. Det är väl det är som du har talat om nu är väl fyra år Fyra år? Mm, jag tror det är fyra Tre eller fyra år Men det, mm. det båda borde ju gott inför VM Det borde ju väldigt gott inför VM eh, om, om, om man nu kan Motivera sig, men det tror jag väl att Han kan göra Erik Cameron blev klar Kvar och Han eh, märker ju Funka med honom Så att eh, så, så det ska nog inte vara någon problem För honom att få, få ett mästerskap till Innan Gudetti hinner bli stor Eller det kanske kan bli stor ihop Tillsammans med Slappan wow, Vad är det senast vi har hört om Gudetti då? Uh, ja det är att Hans italienska före Jag har kallat honom för hans nya agent Men jag har fått ett argt mejl av hans uh, Hans svenska agent I honom som det är Ett uh, tillrättavisande mejl Ska jag säga mm. Om att uh, det är inte alls Roberto De Fanti som han heter Det är Gurettis italienska företrädare Han har ju gått ut och sagt att Lazio och Santoria vill ha honom Och att han skulle prata med Lazio, deras sportchef Iglitare Men nu har Iglitare gått ut och sagt att vi ska inte alls träffas Det där är skitsnacka, det är, skitsnack, det är och, och, men sen nu i dagarna så fick man höra Guidetti prata väldigt varmt om Lazio Han liksom, pratade om Miroslav Klåse och jag kan växa med Klåse Men det känns väl nästan troligare att han skulle hamna i Santoria Som, som eh, har haft honom på provspel tidigare och har varit intresserad av honom tidigare Mm. Ja, det var där jag tänkte säga också Att han mm. har ju varit där och provspelat mm. Mm. Sen har det varit Fiorentina har också varit på tal Men de värvade Han Monir El Elhandawi Från Ajax så mm. Men är väl tanke Han gör ju mycket mål även om han Orsakar mycket problem också Lite, men, lite balotelli av honom då. Ja, lite balotelli var honom Fast sämre och han är väl inte helt Obräcklig för Gudetti tror jag. Han skulle kunna knäcka honom tror jag, absolut. Mm. Om det nu är så det, Där finns liksom ingen, Inga bekräftade uppgifter Som jag har stött på i alla fall, Om att de skulle verkligen vara intresserade Utan Lazio Egentligen är den där klubben verkligen de satt med. Det börjar ju bli lite Bråda dagar De flesta klubbar drar ju iväg på Försäsongsträning nu inför Yes Mm. Och många har redan Varit på sina första lägen Som mm. Ja, blåste Min ner på balkongen eh, ja, <laughs> ja många har redan varit På sina första Paris, eh, Paris har varit i Österrike Och sådär eh, Så, där. Eh, så vi, vill väl, vi vill väl Spelarna slussas in Så är Det, det... Det senaste jag hörde om Robin van Persie Var ju att eh, han skulle göra en Rooney Ja Och det, det känns bra. inte otroligt faktiskt. Att han vill få upp lönen Och, eh, och stanna, Att han vill stanna kvar Men han vill få upp lönen Och flirta med andra klubbar mm. Och Ja, varför inte Det är väl inte helt otroligt Att, att det lyckas eh, Arsenal med tanke på all, all, all tryck Som har blivit runt honom Och att alla vill ha kvar Från per och Så ja, det är väl ganska Det är väl ganska möjligt Jag tror nog de har pengar Någon genom en liten löneförhöjning Ja det, det borde ju vara möjligt mm. Det är ju en av, en av de klubbarna Som är mest välskötta I England Kanske på ett tråkigt sätt att de ofta har fått släppa världspelare. Så liksom, och ersätta dem med yngre förmågor, talanger. Det har ju varit deras. Men det har gett dem pengar. Det är en klubb med minimalt med skulder för att ha byggt den stora arenan. Ja, till skillnad från Manchester United. Ja, och Placer som. Lånade pengar och köpte United Ja, och nu är väl De har väl någon som där skulder på Någonstans kring 6 miljarder Tror jag. Har jag fel så kommer någon bli ärlig, men jag, jag tror att det är Någonstans på 6 miljarder För något år sedan så var det 8 miljarder Det kän Då. känns ju bra <laughs> Det känns ju bra Det är ju kul <laughs> uh, det, är, det är stort det är otroligt mycket pengar När man har en sån, eh, sån omställning ja. Men eh, vidare så har eh, PSG värvat en till kille Ja, eh, vi, vi, ja vi nämnde den tidigare det är en stor talang Från Pescara Eller, så, Uttalar man det så? Ja, pescara det det ska vara. Det Pescara. Min tyckte. mamma heter italiensk galare, men jag kan inte. <går> jag tycker du borde kunna. Ja, det borde jag kunna ner. Ja, då får nog sitta just nu han namnat någon italiensk skit. Så ser Jag är en bluff, men Pescara ska säga ja, ja, vi vi svenskar namnet lite. Ja, det gör det ja. eh, han, han var alltså på eh, Italiens EM-uppladdningsläge i bara 19 år Så han är ju Han, han är en talang En, en god in han är, ju, han är ju lite av en FM-legend också Man har ju i alla fall sedan FM-10 Man kunde värva honom för billiga pengar och Han har blivit ja, i princip den bästa spelaren i världen Inom ja Tre, fyra år mm. så... Även att det på att FN är fullständigt realistiskt Ja Det håller jag med Men han är ju det är inte så... Jag kan inte så jättemycket om honom Medan att de var med i VM-truppen Vilket betyder att de borde ha Bra koll på honom mm. Mm. Och att han Han är ju lite av en pirulotyp han, är... ja. inte... han gör ju inte mycket mål Uh, mm. jag, tror, jag tror han har gjort två eller tre mål på 75 matcher mm. Mm. Så. Men det är en playmaker Som har kallats för den nya perioden Ja, uh, och uh, Han har ändå spelat 70-75 matcher för Pescara i, i Serie B mm. Och var man och tog upp dem I, i Serie A Och han, uh, han har varit en av Nyckelspelarna uh, Och nu går han alltså till uh, PSG Ja Och uh en rolig grej också på det här en grej som jag har jagat på hela veckan och eh, har varit att eh, hans ersättare i är inte de får hundra miljoner på honom nu eh, men de ersättaren kan vara gratis och han kan vara svensk och det är Marcus Rosenberg eh, som ska vara intressant för klubben, tydligen så eh, ska hans agent Martin vara och och förhandla i den här veckan jag har försökt få tag på Martin Dalin. Mm. Det är en ganska ganska kul historia egentligen. Jag, jag ringde honom först och även Mervan Selik är på något tid att skåra. Mm, ja, sådan. Ja, och när jag ringde Martin Dalin så såg jag såg att Mervan Selik har nämnt i media om ett rykte. Och han bara, nej, jag har inte så mycket med Mervan Selik. Och så lade han på. Jag, fick ju, jag ringde upp direkt han eh, svarade inte så jag fick skicka ett sms och säga. ja och Markus Rosenberg kommer liksom. mm. men eh, oringel igen och ingen svar igen och ingen svar eh, så jag skickade ett nytt sms eh, fan det här handlar om respekt mellan människor man lägger inte på i på eller på någon eh, dagen efter får jag ett sms svar jag är en båt på Medelhavet Jag har inte lärt gå någonstans eh, Och liksom ja, Förklara sig på det viset Men eh, liksom, han, han, han, han sa att eh, Han menade att han har fått Dålig mottag Sen eh, 30 sekunder senare så ringer En ficka, dåligt nummer Jag svarar Jag hör någon som sitter och skämtar gott På skånska Det är Martin Dalin. <laughs> han verkar inte ha så jävla dålig mottagning eh, Men jag vet inte Att, att han håller Martin, Det ska sägas också att Martin Hallin håller en, en låg profil kring sånt här Och jag kan förstå det och har Respekt för honom, men att han håller eh, Så låg profil Kanske är ett tecken på Att det faktiskt är något på gång där Med Rosenberg Och eh, Rosenberg till eh, Pescara skulle ju vara lite eh, Lite sexigt tycker jag Mm, skulle en vara, han, han behöver en sista en, en liten sista tur kanske En ny tändning ja. Men det, det känns inte lite som när eh, Sidlätstanne och Yxel eh, Osmanowski eh, Spelade i Bari Jo, absolut Fast eh, skillnad är väl att Ingen av dem här spelade i Sidlätstaden <laughs> Mervan eller Rosenberg Mervan, när jag har kollat på Allsvenskan i år och så att guys, Även om Gajs har varit knackig som fan Så jag tycker varje match att Mervan har varit riktigt bra faktiskt det, det är en jävligt imponerande Allsvensk spelare och han har ju faktiskt Varit en vända i Let's Go range eh, Som nu tyvärr och Gick i konkurs Ja, de fick bara om i Var det fjärde eller tredje divisionen? Ja, fjärde divisionen Fan. Det är ju absoluta botten i Skottland liksom. Det är sjukt Och hela skotska ligan Faller ju ihop Dels för, försvinner det här stora derbyt Old Firm, Celtic och Glasgow Rangers. Och sen så ja, Alla intäkter för ligan Överlag, fan, det är ett lag som drar på ut Och det är ett lag som, som gör reklam För ligan liksom. De kommer ju inte alls tjäna samma tv pengar Nu Nej, absolut inte det, ju... det var väl mycket luftig ja. ja Men det var, det var en skotsk eh, sid, och, sid skit, Ja <coughs> någon... <laughs> var Jag hamnade ändå. Vi hamnade någon annanstans eh... Någon annanstans än på vid Men eh, Har vi då mer Silly Season Nyheter då Som du har vaskat fram mm. Nej, det har varit Ja, det snackas ju såklart om Milan Jag sa ju det att eh, de har ungefär samma sexepil Som en band i Fasha just nu Och så är det väl Men de vill ju klämma in Ganska ordentliga ersättare Som mittback Istället för Thiago Silva så har det nämnts eh, Rolando Bland annat som spelar i eh, Porto eh, Benfica-backen Ezequiel Garay Har också varit en favorit de har plockat in en italiensk back Som äh, ärligt talat jag, jag, jag minns inte namnet på Jag har tappat det Men det är väl det som, som är på gång Istället för Thiago Silva I slatan så har ju Edin Checo Och Carlos Teles varit favoriter Båda från Manchester City mm. Men det har Roberto Mancini Manager gått ut och dementerat Helt säger att båda kommer stanna de måste City förstärka okay. <laughs> Så att... det, Men det känns ju väldigt otroligt Att om de, de vill dra ner på, på lönekostnaderna för både Thiago Silva och Slattan mm. Att de värver in Carlos Tevez Eller Zeko Ja, för att eh, Om Zlatan hade nu En lönekostnad på 12 miljoner euro och eh, Idin Chico hade en på 8 miljoner euro Jag vet inte, ska han lämna Manchester City? Han är säkert eh, Man vill ju alltid ta chansen att höja sin lön för att han Visst kan de spara 3 miljoner euro Men jag vet inte, då hade man nog kanske hellre haft Zlatan i den Chico ändå Ja, jag tror det också faktiskt Ja Men det har redan, eh, det är ganska, en ganska kul grej Visserligen Utanför Milanello där så är det ju en massa stånd Som säljer milan tröje Och eh, det är ju inte några officiella grejer Men de har redan släppt ut Enincheco-tröjor Så att, <laughs> han, bara, han verkar vara Favorit i Milano till, och, eh, ja, till att hamna i Milan Ja, fast i och för sig Det är väl liknande spelartyper eh, förlåt, ja, På ett sätt Sådana långa gängliga snubbar liksom, Som eh, Har tycksat statistiskt. Statiskt Spel liksom Edin kanske inte är lika irrationell som Zlatan Men man kan göra mål Ja Nej men det är väl inte nog möjligt Men då måste han nog gå ner i lön i Ja så fall. Förmodligen, ska man halvera Zlatans lön Vad ska man då göra med Edin Tjekos Ja exakt <laughs> <laughs> Ja Den stacken Men han får nog pengar så att det räcker ändå. Jag tror inte han behöver gå Nej, det tror inte jag. Men eh, ska vi ta och runda av här någonstans? Eller? Ja, jag tycker vi gör det. Vi, eh, vi håller oss där. Så eh, tackar vi för den här gången. Ja, det blev eh, ett lite kortare avsnitt den här gången. Men jag hoppas ni tyckte det var innehållsrikt och. Ja, eh, ni... bättre. Inget tekniskt strum. Nej, precis. Det gick bra den här gången. Ehm, mm. Och eh, håller vi ett kik på på bloggen. Där vi kommer skriva lite då och då Absolut um, så, vad, vad, vad är det senaste vi har kommit ut med Jag har berättat lite om Julian Är? Ja det, det är det senaste um, Det kommer väl att dyka upp någonting från mig också När de dagarna det, det kommer lite smått och gott och lite, Kanske lite Youtube-klipp Kanske lite godis Så håll koll Och, och eh, ni hittar oss på Twitter Jag heter Atkokospjarnar jag är vara ett lucasalindra Jag tänkte på en grej. Ska du inte skriva mig i din. vet inte, den lilla infogrejen att du jobbar på sportplan? Har du skrivit den? Uh, ja, jag, jag tror. <laughs> jag vet inte. <laughs> du kanske kan med ut. Det är alltid. Får man alltid någon extra follower Ja, precis. Du, du klagar ju på det här, här i veckan att uh, du inte har så många followers. Ja, men jag hade en liten kampanj. Simon Bank sa till mig att jag såg fint ut Så jag skrev det på Twitter typ. Tre nya followers Tipsar Fint dem. Men äh, alla kan gå in och följa Lukas ähm, Tycker jag är rätt i mm. Så hörs vi nästa vecka va? Ja, absolut Ha det gott Tills dess det. Hejdå Varsågod. Man bara en gång i livet tänkte jag.